Így és Gyula, a kocsisok meg a grófok. Élt egyszer két komisz gróf. Mind a kettőre külön-külön nagyon haragodott a bérese, mert nagyon rosszul bántak velük. Na de nem merték a gazdájukat visszaütni, mert bezárták volna őket. A két kocsis béres egyszer összetalálkozott. Panaszkodtak egymásnak. Kérdezték egymástól. Milyen a te gazdát? Az egyik azt mondta, hogy nagyon rosszul bánik vele. Ráfelel a másik. Hát az enyém is olyan, hanem, tudod mit? Verjük meg egymás gazdáját. Ha mindkettőnk a magáét veri meg, bezárnak bennünket. Ha majd, ha egyszer kocsival megyünk egymásnak szemközt, te se tér ki, én se térek ki. Majd összeakaszkodunk, Akkor majd verj az én gazdám nyaka közé. Én pedig a te gazdád a közé verek. Így nem csuknak be bennünket. Úgy is történt, Mikor egyszer mentek egymásnak szemközt, Olyan büszkén hajtott egyik is, másik is, Hogy semmelyik sem tért ki. A két gróf amúgy is haragudott egymásra. Ahogy összeagaszkodtak, mindjárt az egyik kocsis a másik grófjának anyaka közé vágott. A masz pedig az ő gazdáját zuholta az ostorral. Azt mondta, hey, – Hé, ha te ütöd az én gazdámat, én is ütöm a te gazdádat! Így aztán jól elverték egymás gazdáját. Amikor látták, hogy most már elég lesz ezt a verést kiheverni, kitértek egymás elől. Elhajt az egyik egy darabon, azt mondja a grófakocsisnak. Oh, – Ó, ugye? Te jobban megverted. Oh, – Ó, jobban éd, mert a sóztam a nyaka közé. No, – Na, ezért valót adok. A másik gróf is kérdi. Ugye? Te jobban megverted? Hát jobban én, mert nagyobbakat ütöttem rá. Na, ezért jobbra Az is pénzt adott a kocsisádak. Amikor a két kocsis találkozott, azt mondták egymásnak. Na, Ezeket jól megtanítottuk, ráadásul még a tandíjat is megfizették.